بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد الحمد لله tunaendelea na ki kitabu chetu risala ya Sheikh Muhammad ibn Saalih Al Uthaymeen Aqidatu Ahlis Sunnah wal Jamaah na jana ahuna andu guedu abu hudal nikumbusha nilisahau kuzungumzia story ya wahabi si na maulama mara nyingi wanapotaja kuhusu ahlus Waljamaa, wal jamaa utaja zao majina yao na utaja majina pia majina walionasibishiwa kibatil ukiangalia vitabu alibana pia utaja baadhi ya majina ambayo ahlus waljamaa utuhumiwa nazo na hii ni tanfiran kuili kukimbiza watu kutokana na haki haikuanza leo na kila asri ni kwa kila kila asri na watu ambao wanaridi utafuta jina ambalo liko na jambo la kuweza kuchafulia wale wengine jina mahawarij wana jina walioita ahlus sunnah wal jamaah wal nabita ama nawabit mashia Uwaita ahlu sunna wal jamaa. nawasib watu ambao wanowachukia familia nini ya mtume alayhi salatu wasalam Uwaita hashawiya watu ambao nini hawajui mambo watu uchukua ahadiith juju. alhashu ni mambo ambao wankama kama taka, taka yani mambo ambayo yana nini hayana faida Mujasima na ipaka sasa utapata kuna baadhi ya watu utuita kuna huyu hapa mmoja hapo uwasufi Amba ambaye usema huwa wahabi utia utia Mwenyezi Mungu viungo hawa ni mujasima. hii ni lafzi ambayo ahlusunna waljamaa pia wameitwa kiurongo kwa ni wao ndiyo mujasima yani shabbahu fa'atalu fundante kuangalia pia katika alfadha ambazo ahlusunna waljama wito sanendo wito makawari sindio na katika hizi alfadh ni neno hili la wahabi la wahabi ni jina ambalo wameitwa sunna waljamaa tanfiran na hizi jina zote ziko na ukweli na urongo yani ukweli katika janib ya kwamba ni ya kwamba unachukua kisehemu ambapo uwezi ipinga alalithaq na uwezi iunga wahabi watasema kwamba oh si tunaita wahabi kwa sababu mmoja nasibishia kwa nani muhammed ibn abdullah wahab lakini mbona hawakumnasibishia jina lake la mwanzo mbona Muhammad wa ibn suleiman walitumia hili la wahabi ni kwa sababu kulikuwa na kipote kilichopinda chama khawarij wa walikuwa kiito wahabia walikuwa ni sehemu za kule North Africa. Kwa sababu wale Maibadhia wako sehemu za Oman na sehemu za kule Magharibi. Ikipote marufu laitwa al Na, na alusunna waljama katika hiyo sehemu katika madhhabia malikia waliandika rasail kali kuwapinga hawa. Kwa hivyo ni watu ambao ukirudi kwenye vitabu vya Vya wanachuoni wa Salaf, utapata ni watu ambao walikofanya nini? Upingwa sana. Bali ni firka tu kwa hivyo ikawa nini? Oh, nyimbo mkono wa wahabii kwa hivyo utawachanganya na nini? Itakuwa ni hilo. Na wengi utapata kwamba hii ni uslub ambao wanautumia. Na kuna badhi ya watu ambao wanaitumia tajawuzan ya kwamba nyinyi mmetuita sasa. Sisi kama mawahabi, mtu husema sasa zingine tajawuzan. Hii Muislamu afaid kukithiri. Kwa sababu obviously ni kwamba mara nyingi itakuwa ni nini kama tumekiri ya kwamba hili ni jina letu la si ni ahli sunna wal jama. na hili jina la, mun, la na tanfir hatulitaki na sisi ni bari kutoka na wahhabi ambao wao wanakusudia lakini ikiwa wao wanakusudia wahhabi ni ahli sunna basi sisi hatuna shida kwa manini kwa ni mawahabi, ikiwa ahli sunna waljamaa wanakusudia kwamba kufuata sunna na kitabu ya Mwenyezi Mungu kwa ufahamu wa ahli sunna wa, e, wa, salafu sale, iyo hiyo wahabi, wahhabi basi sisi ni mawahabi. lakini hili neno lao wanalitumia hili kwa ni tanfir na kuweka watu mbali leo tutaanza aqidah ta ahli sunna na stu, ama sabit sasa basoma mpaka wapya baka baka kandeya walikomaniku a'udhu billahi rajim aqidatuna aqidatuna الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فنؤمن بربوبيه الله تعالى أي بأنه رب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور ونؤمن بالالهيه الله تعالى أي بأنه الاله الحق وكل معبود سواه باطل ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بانه له الاصماء الحسنى والصفات الكاملة العليا ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بانه لا شريك له في ربوبيته ولا في اولوهيته ولا في اسماءه وصفاته قال الله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميع بارك الله فيك اناسما مصنف رحمه الله عقيدتنا اعتقاديتو اناسما akianza na jana tulieleza ya kwamba Sheikh Fauzan na baadhi ya ulama wamefasiri Aqida kisheria ya kwamba huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal wa hii ndiyo taarifu ya aqida kisheria na hapa kuna jambo la al-iman imani ndio uweze kufahamu wanakusudia nini rejelea nini maana ya imani kisheria ni itikadi kwa moyo na maneno ya ulimi na nini na vitendo al-iman qaulun qaulu lisan wa amalu bil jawarih wa i'tikad al ya kwamba ni haya mambo matatu yakishikamana billah ni ya, billa. ya kwamba wewe kuwamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno kwa kushuhudia ya kwamba anahu la ilaha illallah na kwa vitendo vyako ya kwamba muktadhayat za shahada tuan la ilahi illa huwa tazifanya na kwa itikadi ya kwamba ikiwa mtu atasema shahada na atafanya vitendo vya watu wa shahada lakini moyoni ni mtu mwenye shaka ama akona nifaq huyu hawi nani Hawa ni mumin au ni mtu amekubali kimoyo kama yangesema ah kweli uislamu ndini haki lakini amekataa kufanya nini kutoa shahada huyu hawi pia nini awi mu'min. Ama ni mtu amekubali lakini amesema mimi sifanyi kitendo chochote kabisa mimi tu nimekubali kwamba uislamu ni dini ya haki na naitakidi dini ya haki lakini sifanyi la, la halali, la wajibu sifanyi kitendo chochote katika uislamu huyu pia awi muislamu kwani amewaacha ame rukn katika rukn ya imani anaeleza ya kwamba alimani billah inakusanya mambo matatu niya kwamba anu'minu bi rububiyati Allah. Niya kwamba ni sisi kama waislamu ahlus sunna wal jamaa tunaamini uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo ni mambo matatu. Ya kwamba ar-Rabb, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio muola mlezi wal khaliq mumbajji wal mudabbir. Al-Malik al-mudabbir, na na hili halikuwa na shida na shida yoyote baina ya mitume na kaum zake. Kwa ni mpaka hapa tukitoka barabarani hapa ikio gari kija kila mtu anashuka kwenye stage ya Karanja tu amuuliza Mungu wake ni nani. Wote watasema nani? Kwa ijmaa, wote watasema Mungu wao wa mmoja, si ndio? Hawe Mkumristo, haye Mkorino, mtu yote kila mtu asemane nini? Na hata washirikina walikuwa kusema hivyo. Wa insaltahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna na ukiouliza nani ameumba mbingu na, na ardhi watasema ni Allah kwa hivyo hii haikuwa ni ya yaاختilaf baina ya rusul na nani na kaum zake iskal ambapo ilifanya kwamba wakakuwa na baraa mufaraka baina arusul na kaum waliozotumwa ni tauhidul uluhiyah ni ya kwamba ni kuamini ya kwamba An anna Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu al ilah al haqq ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwabudiwa wa haki alilah wanaofahamishe wana mola wana, ama anasema bi mana almaalum yani obviously kwenye lugha ya kiarabu wana inaitwaga ni wasn wanasema hii ni fi'al ala bimana maana almaful kama firash kitanda naitwa firash si ndio nijiye kufanya nini kulaliwa bi mana mafrush kwa hivyo alilah bi mana maalum ai almaabud ya kwamba kuita ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio na muabudiwa wa haki biyanahu alilah alma'budul al haq Na kila kinacho kinachoabudiwa kisiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni batil na hii ndio ilikuwa ni mahalu ishkali. ya kwamba hao japokuwa walikuwa wakisema kwamba nani ameomba ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo kwa ibada walikuwa kimsarifia sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala Imani washirika imani mnuyongo mwingine imani ahwal tofauti tofauti wa na latatu tatu katika mambo ya yatadhamana alimanu billah ni kwamba ni mtu kuamini bi wa wasifatihi ya kwamba Allah subhanahu wa taala ana majina na sifa vipi bi annahu lahu alasmaa alhusna ya kwamba majina yake Allah subhanahu wa taala ni bora ni mazuri wa sifaatil kamila na sifa zake zimekamilika na ni za juu kisha hii ndio imekusanya hizi vitu tatu wanasemaje, wanuuminu nu'minu biwahdaniyyatihi fi dhalik na tunaamini kwa kwamba Allah subhana wa ta'ala kwa hayo mambo ambayo tumeyataja amepuekeka bi, bi annahu la sharika lahu fi rububiyatihi Allah subhanahu wa ta'ala mshirika yote katika ku, katika kuumba katika khalq katika ufalme katika, katika kueneza mambo yote duniani wala fi uluhiyatihi, wala wala mshirika kwenye ibada haipaswi kuelekea asiyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada wala fi asma'ihi wa sifatihi ama kwa majina yake mazuri na sifa zake nzuri zilizokamilika hana mshirika kwa zote kisha akataja dalili ya konaa kwamba haya mambo yote yako kwenye nini kwenye hii aya Aya katika suratul maryam anasema rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Faabuduhu wastabir li hal ta'lamu ta lahu samia hii aya imekusanya hizi vipengele vitatu mola wa mbingu na ardhi na yote yilokuwa baina yake fa'buduhu fa mwabuduni wastabir li na subirini kwa ibada yake Hal taalam lahu samia je mwajua yeyote ambaye anaitwa kama Allah subhana wa ta'ala mwenye mushrika kwa jina kwa majina ya Allah subhana wa ta'ala. Hii imekusanya aina tatu za tauhid. Sheikh Ibn Taymiyyah kishara sha hii alitaja jambo ambalo sisi uwani wenye kutuhumiwa ya kwamba ninyi sunna wal jamaa mmekuja mkaleta kitu inaitwa tauhid mmefanya ni tatu, usielewe? Ibn Uthaymeen amesema kwamba aslan sa zingine sisi kutakallafa kujaribu kujibu ni kujibu kitu ambayo aslan swali lililoulizwa ni makosa Mimi nikija nikawaambia ya kwamba kibira kuna watu kabila mbili Wanubi na wasiokuwa nubi tunaembeleta dalili Eh Dalili ya ki dini Ama nikikuja nikasema kibira kuna kabila mbili wa Kikuyu na wa Jaloo. Untaniambiaje? Untaniambiaje? mbona umetoa nini? Wana sema wakati ka taksim wale wao wenyewe utuhumiwa kwamba hoh nyinyi hamjasoma mantik na nini lakini hii ni makosa Aslan ki mantiki. Ya kwamba kitu katika taksim swali ambalo ulizwa, ni kwamba mbona umeeka kitu ambalo lipaswa kuwa ndani ama umelitoa kitu ambalo linapaswa kuwa. Nikisema pengine, vlimsema hiyo mfano hiyo ya kibira. Unkaniambia mbona umetoa Wanubi na tuna nao katika hawa wala hawa. Ama nikaongeza kabila ambalo nasema pengine kuna nini kuna kadha na kadha na pengine kabila la wazungu. Unaniambia bono umeongeza hawa wazungu na nini? Na wako si ndio? ndio taksimu Ni ya kwamba kwa hizi kwa tawhid tatu ni wakuje watuelezea kwamba ni gani tumeliongeza haliko katika hapo ama ni gani tumepunguza. Kwa sababu sisi tunapia wao wenyewe wako na taksim takasimu za tauhid wa rongo wanasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fi dhatihi wa fi af'alihi wa fi sifatihi Mwenyezi Mungu amepokeeka katika dhati yake na sifa yake na vitendo vyake Sisi tunaambia mbona mmetoa tumetoa fil ibada kwa sababu hizi mbili amba mmesema kwa dhati yake ni rububia. si ndio asma' na sifat hizi ni mbili Allah Subhanahu wa Ta'ala amepoeleka pia kwenye kuabudu wewe. Bona hili la 3 amejataja. Wa Wamelitaja kama bakelani. na baadhi ya maulama ashaira wametaja ya kwamba tauhid. Ama wengine wakazidisha la nne. Sabako kuna rububia, uluhiyah, asma'i wasifaat na walhakimia. hakimiyah hili la nne bwana mmeongeza. Kwa sababu laingia katika hizi tatu. Kwa hivyo katika taksimu, mtu kukuambia leta dalili ni swali ambalo si hasa kwanza kujifundishia kuuliza swali niseme binadamu imama wanaume ama mwanamke dalili iko wapi Uta, utamwelezaje mtu huyo ama nikisema binadamu wote ni wanaume utaambia mbona umetoa mwanamke si ndio hio ndo swali katika taqsima na vitabu vyote vya usul fiqh mwisho kama sheikh sabit ataeleza ni kwamba kuna vitu gani al-asila warida katika Qur'an katika sunna katika taqsima ya kwamba taksim yoyote ambayo mtu atakuletea ni ni wewe kuiangalia kwamba ni mumdhabit imetosheleza ama imefanya nini ama amezidisha Maula Mawa ametume dalili ya istiqaara ya kwamba kukusanya nusus zote sabro taqsim kisha waonea kwamba nusus zote za tauhid azitoki kwa hizi tatu ikiwa hawa wana nne ni walilete kisha shekhe akaanza kwa adilla dalili za eh na aqida katika iman billah na aya ambazo ni aya tukufu kwenye Qur'an ayah kubwa katika Qur'an wa nu'minu bi anahu la ilaha illa hu na tunaamini ya kwamba hakuna Mola pasaye kuabudiwa kwa haki sipokuwa yeye katika baadhi ya tafasiri za Kiswahili wameandika nini na tuna Allah akuna Mungu sipokuwa nini kama yabaraani nafikiria ya, nafikir ya, ya alfarisi sijaona anasema hakuna mungu isipokuwa yeye je hili ni sawa katika sura katika aya tulkursi alipofasiri Allahu la ilaha illa hu alisema allah hakuna mola ama hakuna mungu isipokuwa yeye ni sawa nauliza hakuna mungu isipokuwa yeye wengi wanaabudu miungu kuna miungu, miungu mingi si ndio kuna miungu mingi, ni senda watu wanaabudu wakristo naabudu mungu yao, hawa naabudu mungu yao. kwa hivyo ukisema hakuna mungu usipokuwa yeye inamaanisha nini miungu hawa wote nani hmm wa billah kwa hivyo la ilaha illa allah maana yake hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki si hakuna mungu there is no god but allah yu ni makosa ni yakwamba ni hakuna mungu mola ama mungu ama apasaye kuabudiwa kwa haki pokoni الله Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyul Qayyum ee ni katika sifa na majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bali maula muona sema ni katika ni ismullahil Azam ya kwamba ni majina ambayo ukimomba nayo Allah Subhanahu wa Ta'ala dua yako ni yenye wake hauna mwanzo una mwisho Al-Qayyum alyesimama kwa nafsi yake na usimamia viumbe vyake vyote la ta'khuduhu sinatun wala naum haimchukui usingizi wala kulala kwani usimamizi wake ni wa kamili yani li tamamu qiyamatihi kayu, wa ma fi samawati wa ma fi al-ardh heye ndio mmiliki amemiliki kila kitu mfalme wa vyote vilivyokuwa katika samawati wal -ard. من ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ أَرَادَ لَأَتَىٰ بِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِذْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا ikiyo maneno yake hatuyezi hayana mwisho Allah subhanahu wa ta'ala hili ambalo ametufundisha sisi kumjua hilo na otatulijua la la yuhitu na min ilmihi illa bima sha wa si hii pia utapata katika baadhi ya tafasiri za Kiswahili wanasema imeenea ufalme wake ama imeenea enzi yake hii pia si nini si tafsiri ya kisawa kwani imepokewa na Ibn Abbas alipofasiri alkursi alisema alkursi mada ya kadabin nseemu yakutia migumiwili si ufalme kwa hivyo alkursi kama lilivyoelezwa katika baadhi ya tafasihi sawa wasi ya kursiyu samawati walard wa la yaudu hifdhuhuma wa huwa al aliyul al wala imchoshi kuifadhi wala imlemei kuhifadhi yote katika viumbe vyake eh ndiyo aliye na mtukufu تنذكوا سماعوا hmm? ونؤمن والله الذي لا اله الا لا إله, اله عالم الغيب هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله الا هو الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصف له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم انا اندelea شيخ رحمه الله كوبainisha itikadi yetu ya ahlu sunna wal jamaa anasema na tunaamini bi annahu huwa allah alladhi la aalimul ghaibi wa shahada yeye ndio mjuzi elimu yake sio kama elimu ya binadamu anajua vilizo na vinavyoonekana huwa arrahmanur rahim yeye ndio mwenye kurehemu mwingi wa rehma mwingi wa rehma mwenye kurehemu na pia katika baadhi ya tafasiri tutaona tafsir kama hii na hiyo nafikia wengi wameichukua mpaka kristo wa mwenye kunemesha neema ndogo ndogo ama neema kubwa kubwa kila mtu hujua si ata utana kwa tv mtu asiye kwa muislamu nini e, ni, na ni kitu ambacho ni shaa na katika tafasiri utapata kwamba wamefasiri ya Rahmanu Rahim ni mwenye kunemesha neema ndogo ndogo na mwenye kunemesha neema kubwa kubwa hii pia ni kosa kwani hii Allah subhana wa ta'ala ingemtosha kusema kwamba hindi ndio na naim ndio he ndio mwenye kunemesha lakini aliposema Rahman anakusudia rehema kurehemu na kurehemu Si sawa na kunyemesha ni vitu viwili tofauti. Na hii ni ya Ashaira ambapo ufasiiri sifa zile ambazo wao uzipinga na baadhi ya sifa. Kama ni mapenzi ya Allah anasema ni Mwenyezi Mungu kumtakia mja thawabu. Ama kum... Mwenyezi Mungu amesema napenda. Angetaka kusema anamtakia angesema si ndio? Allah Subhanahu wa ta'ala hual-mubid. Kwa hivyo Ar-Rahmanur ni mwenye kurehemu mwingi wa rehma. Sifa yake ni katika sifa ya kwamba yeye ni mwingi wa rehema dhurrahma alwasi'u huwa alizi la ilaaha illahu almalik anfalme alquddus hamatakasika as-salam maula ma kama alwosema ibn uthaymin lafzi as-salam anasema ina maana tatu ni ya kwamba ni yule ambaye amesalimika na kila aibu ya pili anasema almusallim ala ibadihi waja wake peponi Allah subhana wa ta'ala peponi. Na pia atakuwa ametusalimisha sisi kutokana nini? Na nar. Allah subhana wa ta'ala katika watu wa peponi. Asema la tatu Salimal khalq min ay yadlimahum. Na pia Mwenyezi Mungu ni salamu ya kwamba bin wa binadamu na viumbe vyote wamesalimika kutokana na Mwenyezi Mungu awadhulumu. Allah subhana wa ta'ala adhulumu chochote, kiumbe chochote almu'min maula ma wanasema pe na maana mbili min alaman wa min aliman alaman ya kwamba ni ni ya kwamba ni yule anaye wa patia amani wajawema peponi pasino na nini nadhabu yani watakuwa alladhi yu'min na mayu'min man min adhabih yule ambaye uaminisha watu akakuwa na amani kutokana na adhabu yake katika waja wake walimwamini na ya pili min al-iman amasema bi maana tasdiq baada ya baadhi ya katika hilo ni kwamba ni yule ambao uwasadikisha mitume wake min al-iman al anasema dhu saitarul dhu saitara wal ni yule mwenye ufalme na hukumu al-aziz ya iliyojulikana mwenye nguvu na rizza waljabbar. Aljabbar, anasema pia ina maana tofauti Ya kwamba aljabbar, anasema ina maana tatu min aljabarut na hii ndiyo maulama, maana majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni majina mazuri ya kwamba neno moja itakuwa na maana zaidi ya nini itakuwa na zaidi ya maana moja na yote ni sawa ya kwamba kama utapata ya kwamba almu'min kama asalam as ni zote tatu. yote nakusanyika katika hii neno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Allah ni ahsan wa asma'u husna ya kwamba hii inakuonesha upeo wa uzuri wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala binadamu anaweza kuwa na jina moja na asiwe na hiyo sifa ambayo yuko katika nini kwa hilo ndio Aljabbar, anasema minal jabarut na jabarut ni alquwa wal nguvu na no utukufu na maana ya pili min jabrul kasr kwamba he ndiyo mwene kitu kikivunjika huitwa ni kasr kuitengeza huitwa ni jabr yani ni mwenye ya kwamba urekebisha yaliovunjika Ima kwenye moyo kwenye nini yani huwa jabbar kutoka nini alladhi yajburul kasr na anasema ingine bimana maana aljabr bi maana luulu warabu pia utumia aljabr ku ya kwamba nini kwa hivyo hii yote ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mtukufu, aliyejuu juu na mwenye urekebisha yaliyovunjika na waliopata matatizo. Anaendelea anasema al anasema Al-mutakabbir minal kibria kwamba wanasema ni utukufu, ukuu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hu al Allahi amma yushrikun. Mwenye Mungu ametakasika metaka, na yote amba anamshirika nayo, shirikisha nayo. Hu Allah, Allah al khalik Mumbaji al-Bari'u. Yaani yani, yeye pia ni muumbaji anaumba Pasino pasipo kuwa na mfano kabla yake. Yaani al-Bari'u ni ni kuumba kusipokuwa na mfano kabla yake. al musawir ni mwenye kutia sura, ya kwamba hili akalitia hili na huyu akatetea binadamu akatiba huyo wakati wa sura hii wakati wa sura hii Allah subhanahu wa ta'ala hu almusawwir lahu alasmaul husna yeye ndio mwenye majina mazuri yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard wa huwa al-aziz على احكامني اتقان كو, كو الله ميك حكم ني بيرفكت والحكيم نني زينيا حكمه سبحان الله يا كم بج نينو moja jina moja la Allah subhanahu wa ta'ala ina maana mengi na yote ni nini ni sawa Allah subhanahu wa ونؤمن بان له الملك سمواتي والارض فانا ناamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio anaufalme mbingu na ardhi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatan wa yahabu liman yasha dhukuran au yuzawjuhum dhukranan wa inatha wa yaj'al man yasha aqiman man yasha yaqiman innahu alim na analeta mfano ya kwamba kuruzuku mtoto hili ni katika rizika ambao wengi katika binadamu bali ni fitra ya kwamba Allah subhana wa ta'ala kwamba ni watu ni maftur katika kutaka nini kutaka mtoto binadamu wengi katika binadamu utapata mtu ni mchoyo si ndio ni bahili mali yake ni lakini hivyo hivyo hata garamika aende aoe si ni bahili na anapate watoto na wasomeshe ni nini kimemmsukuma kuwa ya kwamba atakuwa na hamu kuwa atatoa mahari na tafanya harusi na tafanya kadha ili apate watoto na hawafundishe hii ni fitra ambayo Allah Subhanahu wa taala na Allah Subhanahu wa taala ugawa tofauti anasema yahabulima yashai Kuna wale ambayo Allah Subhanahu wa taala uwajalia nini upata wa kike peke yake wayahabu liman yasha dhukuran na ujalia kwamba wengine wakapata watoto wa kiume peke yake au yuzawjuhum dhukranan wa Ama amma kawa jalia kawa changanyia kisha wayaj'al mayasha qima nakab jale yule mtakaye hasiwe ni mwenye kupata mtoto Albagawi, anataja kwamba katika mitume kuna hawa wote na hii ni taslia hii ni taslia ikiwa wewe pengine umepata mtoto wa kiume ama watoto wa kiume peke yake Ukatamani wakike na ukaposa jua kuna mitume ambao walizaliwa nini? Walikuwa na watoto wa kiume pekee yake. Ikiwa wewe umepata wa kike yake na unatamani wa kiume, jua kuna mitume pia walikuwa hivyo. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekunemeesha akakuchanganyia, jua pia kuna mitume waliofanywa hivyo. Na ikiwa wewe unajalia kwamba haukuweza kupata mtoto, Allah subhana wa Ta'ala amejalia kwamba kuna baadhi ya mitume walitoka duniani bila watoto. Albagawi waki, eh, anasema mfano ya kwamba wale waliojadiliwa watoto wa kike peke yake anasema ni kama Lut alayhisalam. Sema haliakuwa na banat peke yake. Anasema ama yule ambaye alikuwa na watoto wa kiume peke yake alikuwa ni Ibrahim alayhisalam. Ama yule ambaye alichanganywa kiume na kike alikuwa ni mtume wetu na baadhi ya mitume alayhisalam. Ama wale ambao waliondoka duniani bila kuwacha dhurria ni Isa na Yahya alayhimasalam. انه عليم قدير ونؤمن بانه ما ليس كمثله شيء يكما الله سبحانه وتعالى انا فنانا ناي وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض ايه ندكونو فغو ورزقي ومبغونا ارضي يبسط الرزق لمن يشاء ام كونجو فيا ام كونجو ليرزقي يوت ويقدر azama wa yakdira نوم finia ama umpimia yule amtakaye innahu bikulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwa kila bona huyu amemkujulia rizki na huyu amefanya nini anafinia na mje anafaa jue ya kwamba hili leo umeandikiwa hili tunalipata uwe utatoka hapa uendea Amerika, uende kokote kwani Amerika kuna watu walala njaa siko kuna watu wapata njaa si ndio na kwa bi hiyo hiyo hizi inchi za warabu kuna watu fanja kuna watu fanya nini sideo na kuna hizi inchi ambazo ni maskini kuna mamilionea ama kuna mamilionea Ya komba Allah subhanahu wa ta'ala akikujalia kwamba wewe utakuwa ni mamilionea ikiwa utakuwa ni Kenya simu yoyote venithurukana ni Kokote na ikiwa Mwenyezi Mungu atakujalia wewe utakuwa ni mlalahoi Kokote ambapo utakuwa kwa utapanda ndege utafanya herzi yote ambayo utafanya Allah subhana wa ta'ala hata kuandikia hata kupea isipokuwa ile ambayo alikuandikia kubwa ni kwamba ni mja awe ni nikujua kwamba riziki aitoki isipokuwa kwa Allah subhana wa ta'ala azidishie kumbe Allah subhana wa ta'ala am riziki amzidishie riziki anaendelea akisema na kuna faida mbili katika hii aya laisa kamithlihi shay ni ya kwamba aya hii inapinga ya kwamba Allah subhana wa ta'ala kufanana na yote. na pia inathibitishia kwamba Allah subhana wa ta'ala ana sifa ya kusikia na kuona. Hii inaonyesha kwamba ikiwepo binadamu unasikia na kuona na Allah subhana wa ta'ala ashakwambia hapo mwanzo laisa kamithlihi shay kuonesha kwamba kusikia kwako na kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakulingani. Allah subhanahu wa ta'ala hana yule ambaye nini hufanana naye. Na kuna watu watawatia tashwishi katika haya mambo ya kwamba oo wewe kusema Allah subhanahu wa ta'ala uskiye ina lazima wa hivi na hivi. Hii ni urongo na kwamba ni ujinga ambao watu uwa ni wenye kudanganya. Mimi nikisema kikombe iko na mkono, inamaanisha na makucha. Haya? Ina damu. Ambona nambiao ah, ufai kusema mkono na kikombe na mkono kwa sababu kuonesha kwamba wewe watu kwa ku, ku, ku, eh, vitu kuwa vitakuwa na jina moja hii kwamba kuna kufanana kokote kuna mkono wa kikapu kuna mkono wa redio kuna mkono nini wa... zote ni mikono si ndio lakini ninaposema ni mkono wa nikisema ya redio unajua ah kombe ina kaivi. nikisema ni ya, ya ya nini ya birika unajua na KTV nikisema ya binadamu na KTV kusema Allah subhanahu wa ta'ala tunajua ni maana ya mkono lakini hatujui ya kaifia yake kwani Allah subhanahu wa ta'ala hajatueleza lakini tunatukonyo ya, ya kwamba mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala ulingani na mikono ya nini ya binadamu wala chochote laysa kamithlihi ko hivyo hakuna haja ya kutakallaf ya mtu kujaribu kusema nini iko vipi iko vipi Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwe ni baadhi ya viumbi Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza na tukashindwa kufahamu vipi koso Allah subhanahu wa ta'ala ndo mumbaji Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya malaika wako na 600 jana. malaika kuna na mabawa 600 jaribu mabawa sita vipi si mabawa mbili kweli sitoelewa si ndio vipi ziko zingine wapi wewe mwenye uweze tasawura ni kiumbe si ndio koi wewe ya al -makhlukat. vipi wewe kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maula ambao wanasema kwamba misingi ambayo imetengezewa e, itikadi ahlu sunna wal jamaa kwa majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake ni mambo matatu ni kwamba sisi tunaamini al iman bima waradat bihi nususul qur'ani wa sunna ni kuamini kwa kila jambo ambalo limekuja kwenye qur'an na sunna sahiha minal wa sifat ithbatan wa nafya ile ambayo Mwenyezi Mungu amethibitisha nafsi yake tunathibitisha na ile ambayo amekanusha tunakanusha la ta'khudhuhu sinatu wala naum mungu mjikano shee usingizi tunakanusha hiyo anasema la pili ni kwamba ni msingi wa pili ambao umejenjewa hii itikadi ni tanzihulla an eh an yushbihuhu shay'un min sifatihi eh min sifati al-makhluqin ni kwamba ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala ni msingi wa pili ya kwamba wewe unafomta kasiri Allah subhanahu wa ta'ala kufanana naye chochote katika viumbe. Ya tatu namba ni kubwa maulamao anasema kama Sheikh ul Islam ibn Uthaymeen asemaini kubwa ni qat'u tamaa. Ni wewe ukateta tamaa kabisa an idrak كيفية itisafu بتلك الصفة. Wewe ukateta tamaa ya kwamba utajua vipi sifa za Mwenyezi Mungu ziko. Wewe ukateta tamaa maana yake tunajua lakini keifia kata tamaa kabisa kwa sababu bali Mola Mungu na kila kinachokuja kwenye fikra yako ndiyo keifia jua Allah subhanahu wa ta'ala bariu min hada we kata tamaa na Ibn Taymiyyah ya mtu viili ya kwamba ni viumbe lakini ikiwa ya hatuwezi fanya idrak janna na roho Anasema sote tuko na ya ni kwamba jana kutakuwa na maina, za tofauti tofauti za matunda. Vile zimesifiwa ya kwamba Ibn Abbas anasema hakuna kilichopeponi na ile iko duniani isipokuwa ni majina. Chochote ambacho una, unasikia jana kuna ndizi, kuna maziwa, kuna asali, jua ni jina tu pekee yake. Zinalingana na hii kwa wapi? Nyote bilioni nyote mkifikiria ile asali iko peponi juu ya kwamba mwezi fikiria kwa sababu haiko ile ya peponi na haiko duniani isipokuwa imeshika ime mana tu kwenye jina peke yake roho ambayo kila mtu anayo hu mtu vipi iko vipi ikiwa hivi ni viumbe hatuwezi fanya idraka vipi tutajaribu sisi kumfanya idraka allah subhanahu wa taala na yeye ndiyo mwola wa viumbe vyote andelea kwa ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إله ويعلم ما في البر والبهر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ونؤمن بأن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي أرض تموت إن الله عليم خبير بارك الله فيك انا endelea shaykh waeleza itikadi ya ahlu sunna wal jamaa Anasema na tunaitakidi sisi ya kwamba hakuna kiumbe mam min dabat fil ard illa Allah rizqaha sifakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwante rizki yake na Allah subhanahu wa ta'ala anajua mustaqarraha sehemu ambayo inaketi na mustaudaha na mushawaki wetakuwa vipi katika tafsir ya baada al ulama kullu fi kitabin muin kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala ameandika katika rohmu mahfuzah na hizi hi, aya ambazo zimekuja hapa ni kuonesha kwamba ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu ambayo haijatanguliwa na jahili wala haitakupatikana kwa kusahau elimu kamili si kama elimu ya binadamu Hebu usikie ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ana ta na nu'minu wa nu'minu na tunaamini bi'annahu 'indahu mafatihul Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye kona ufunguo wa ghaib zisizoonekana. Na ghaibi inayokusudiwa hapa ni ghaibu mutlak. yani kuna ghaibu mambo ya yakomba mimi sijui kilichokuwa kwa mfuko huu si ndio? Ni ghaibu si ndio? Lakini yanajua mimi sijui wanaofanya kule nje ama semeye anawaikanafanya nini lakini hao wako nini hili ghaib nisbi ile anakusudia ni ghaib mutlak ghaib nini kesho nini baada nani ghaib nini allah subhanahu wa ta'ala la illa wa yaalamu ma fi albarri walbahri la ya allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kiko kwenye bahari na katika nchi kavu mpaka saa kila siku kuna species inakuwa discovered kwenye ocean kila siku yani hawa wajamaliza kudiscover nini na allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kila chembe ya chumvi ya mnyama Wama ma min na ayanguki nini matawi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni matawi ya mti gani itanguka ngapi vipi imekauka mbichi iko kwenye, Allah subhanahu wa ta'ala ilmu adim na kila ukitadabara ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu yake utajua kwamba vile sisi ni madhaifu yakomba ikiwa sisi yatujue kwamba tukitoka hapa itakuwa nini hiyo tu Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu إلا يعلموها ولا حبة ولا قننب بغو في ظلمات الارض ketika giza ya ard mbegu isaku allah subhanahu wa ta'ala hi leamba huwa dipanda hi takuja kumea hi hi takuja kumea hi allah subhanahu wa يوتمنديكا كاتكا لا محفوض هي ndo utukufu wa elimu e Allah wa ta'ala na Allah kuna kitu ambapo watu wanaita ganistimta. Nafikera sisi kwa tukifundishwa tukiwa science ya kwamba obvious kuna wakati fulani ya kwamba mvua za zingine ufanye nini? Oksekana. Kuna vile mnaweza fanya mvua ikanyesha pengine mkachoma ile smoke na salt kwa unafanya vitu ule tangua si ndio? Allah subhanahu wa taala ndio usemwa teremsha mvua. Cha ajabu ni kwamba saa zingine watu wakafanya hiyo mbinu ya kwamba pengine wakafanya nini? Kuna michanga ufanya zikaenda na nini? Zikakosa kwamba kuona mawingu wakitaraji ya mvua itajesha kwao Allah subhanahu wa ta'ala kaifanyeni akaipeleka wale ambao hawakufanya istimtar ndo akanishewa kama Allah subhanahu wa ta'ala he ndo utadamsha mvua yimnafanya mtafanya chochote na nini lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndo fanini tumunikteremsha wa ya'lamu ya ma fi al-arham na Allah subhanahu wa ta'ala ndo anajua yote iko katika nini katika matumbo en arham tusamaje katika kizazi Ya yakullam nyama ya yakilaki umbe mbona unasema kwamba hosi kuze kuna scanning ma ultrasound kama mtu atajua nini sasa hapo kama mimi nenda alta sound mbona wamesema kwamba mimi napata kijana na napata nini je wewe umejua niko kwenye arham bado ya kwamba wewe kujua kwamba ni dhakar ama untha bado ni kipande cha nini cha elimu je unajua atatoka salama je unajua kwamba atakua vipi je unajua atakua hii yote kwamba wewe hujua ya kwamba na marangapi pia kwamba mtu bali kesi zimepelekwako tini ya kwamba hao aliniambia nini mtu amekuwa akitafuta mtoto wa kijana miaka nyingi. akapigo ultrasound ndakaamboa ah the same one nini eh anshaanza kufanya nini inaitwa gamashawa si juma nini inaitwa galini bibishawa kitu watu wamepanda manini amefanya nini mtoto uzaliwa nini na akiangalia ile picha ya ultrasound ni kijana Allah subhanahu konse bado hili ambao ni ilmu ambao nini kasir wa ma tadri nafsun naku nafs inajua ma ghadan kesho kama itachoma nini wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut naku nafs itakufa kwenye ardhi gani au hujuta kufa kwenye ndege au hujuta kufa kwenye maji hata kama utakufa pengine wasema huko kwa hospitali mimi niko bedridden ndakohospitali hujuta kufa nini hujile siku pengine unaambwa nini una discharge ndio ufanya nini kuna nafsi inajua itakufa wapi Allah alim al khabir Allah subhanahu wa ta'ala mjuzi alim khabir na ujua kila kitu ndogo na kubwa. Kisha alshekha atazungumza kuhusu sifa ya Allah subhanu wa ta'ala ya kalam. Nafikiri na shekha atasoma mpaka hapa. Barakallahu fik. ونؤمن بان الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى من قاتله ناداه ربه وناديناه من جانب الطول الايمن وقوتنا بالبحر ونؤمن بقوته لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدو من بعده سبعه ابهر ما نحدث كلمات الله ان الله عزيز حكيم ونؤمن بان كل ما جاءه اتمم الكلمات صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام وحسنا في الحديث قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وقال ايضا ومن اسدق من الله حديثا ونؤمن بان القران الكريم كلام الله كلام الله تعالى تكلم به حقا والقاه الى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس يوبك بالحق وانه لتنزيل رب العالمين nasal bihi ruhul amin ala ya qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin barakallahu na tunakuja kuendelea na sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala sifa yenyewe ni sifa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuzungumza sifatu al Anasema umin, an Allah Allah wa na sisi tunaitakidi na tunaamini bi anna Allah yatakallam Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza bi kwa yule amtakaye mataasha wakati yoyote amtakayo kayfa sha'a bi sha'a vile atakavyo mpaka sahi katika hadithi ya Jibril ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akimpenda mmoja usema yahulu li Jibril anamwambia Jibril mimi ninampenda fulani fahiba mpende kwa hivyo mpaka sasa kuna aulia ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala utangaza wapendwe na kuna wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala utangaza wachukiwe kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza mbe, Bimasha. Kwa yule amtakae matasha wakati yote ambaye ataka kaifa sha. Na hapa kataja adilla na dalili za kuonesha kwamba Allah subhana wa ta'ala amezungumza anasema wakallama Allahu Musa takliman Allah subhana wa ta'ala amezungumza na Musa. Na kuna baadhi ya wa watu Madmitume Allah subhana wa ta'ala amezungumza nao. Majionea kinani? Naam Musa kwa ng'ane mngine Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza naye nam nam eh anye amezungumza naye mubashara ya e kwamba si biwasita biwasi ta sikupitia nam mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeuamsho wa eh nam ni watu ni watu watu mtume Muhammad mtume Nani Musa na kuna mtume watatu a Isa Ibrahim Naam Nabi sallallahu alayhi wasallam anaulizo kuhusu Adam anasema nabiyu mukallam mtume alizungumzishwa kwa hivyo mitume na hadithi mesahishwa maula amani kwamba ni Adam alayhisalam baba yetu tumi Musa na nani na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hawa ndio mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala kallamahum bil wasika na akataja da dalili ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza na baadhi ya mitume kallam Allah Musa takliman na hili ni sharaf kubwa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukuzana baadhi hawa mitume kwa kuwa atazungumza nao kisha anaendelea walamma jaa musa limiqaatina wakallamahu rabbu ipia ni kuonesha kwamba alizungumza na Musa alayhi salamu kisha hii dalili ya tatu ni kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza tofauti kaifa shaa asema wanaadainahu min janibi tturi alayman wa qarrabnahu najia maulaama anasema ametafundisha baina an-nidaa wan-najaah an ni mazungumzo ya karibu wanidani tu kumuita mbali. Kwa hivyo ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza atakavyo. Na tunaamini kwamba maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hayana msho. Kisha akataja adilla za kuonesha kwamba maneno ya Allah subhana wa Ta'ala ikiwa ni bahari zitakuwa ni wino ink. Maneno wino utaisha na maneno ya Allah subhana wa Ta'ala itakobado pale. Bali anasemea kwamba ikiwa miti yote duniani ni kalamu, kuna miti ngapi? Mengisindio. Ni kalamu. Na bahari zikazidishwa zikawa ni saba. Bahari na miti zote zitakwisha na maji ni Allah subhana wa ta'ala hayana mwisho. Wa na pia tunaamini Biana kalimatihi atamul kalimati maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio yemitimia sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam ni yakamba ndio ya kweli katika maneno Allah subhanahu wa ta'ala asemi jambo sitakuwa ni la kweli sidqan fil akhbar na aukumu kwa jambo maneno yake kuja ya hukumu haiji hukumu sitakuwa ni hukumu ya uadilifu wa hasanan fil hadith na hakuna maneno mazuri katika sijeleleza vipi kama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah. Qala Allah ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Kuna maana ya Ibn Uthaimin ambaye ametaja uhusu uzuri ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa fi kalami Allah kadhibun. Hakuna kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala urongo. Wa fi kalimatihi jawr, wala ya Allah subhanahu wa ta'ala wa laysa fi kalimatihi qabih kuna neno katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala neno ambalo ni mbovu bal kalimatuhi jalla wa ala akmalu kalimat bali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maneno yaliyokamilika fi kulli ma'na al-kamal ukiisikia kitu ambalo kamal perfection bi kulli ma'na perfection main Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli al-kamal akasema idha nadharta ukiangalia ila siyak ukiangalia vile imepangika ila siyak ni pros ukiangalia vile imepangika ila siyak wajadtu akmalus siyak yani ni siyak ambayo ni nzuri na si ya yatakalluf na bado maana yake maula maa wanasema ya kwamba al-ijazul qur'an qurani kuone miujiza ni ya kwamba imekusanya mambo muhimu ambao ni ngumu ya kwamba binadamu kukusanya kwa maneno yake uzuri wa maneno na uzuri wa maana ikiwa mtu atakuja hapa kuzungumza atoe khutba ikiwa hotuba yake ni nini ina flow sendio ukiangalia mara nyingi ina nini haina maana sendio ni kue kama rhymes na nini ama akikuja kuleta vitu vya kielimu kabisa watu watalala kwa sababu nini ile kwamba obvious almana na husnul kalam mara nyingi huwa ni ngumu mtu kuzikusanyisha Qur'an imekusanya husnul maana wa husnul siya ni ajabu ya kwamba hakuna binadamu anaweza leta wewe ukijaribu tukulete tu maneno yanarima italeta maana toko na leta mambo nini bila wewe unataka kuchkesha watu usijui Dar es Salaam na hata hujui nini anasema eh tuamsho aseme mama mama labo wendini na watu watacheka, watu pura lakini ukuliza nini umesema wewe ninio amesema kuna tofauti na siamacho. Juu salama, salaama, jum jum jiogram. Ah kuna swaga kasiama. Ni ataleta leta, leta, leta tafuta mengine tena ongeze na nini? Watu wese usikabilizo mazi nazidi. Lakini ikiwa maneno yako itakuwa na maana na iwe na nasihati nzuri ni ngumu. Na hilo kuonesha Qur'ani ijazul Qur'an waarabu walishindwa kuleta. Hata mashairi ya Kiarabu yakiletwa, ukipata mashairi ambayo yako na yana flow vizuri utapata maana, ni ngumu ina maana. Niza za kufurahisha watu tu. Ama ukipata zile zina maana nzuri kama mashairi ya kielimu Kwa Wanazema hizi ni mashairi ambapo nini? Haina uzuri wa kimashairi. Wanasema himaru himaru shairi hizi ambazo kuandika vitabu vya kielimu ambapo wewe simebeba nini? Yaani utasema kama ni somo la nahul yote yimeko katika baiti pengine 100 ama 200 ama moja. Utapata haina uzuri wa nini? وقف لوه بسبب نيغومو kuchanganya hizi vitu viwili maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala idha nadarta ila siyaq wajadtahu akmalu siyaq wa idha nadarta ila al-ma'na wajadtahu akmalu al-ma'na wa idha nadarta ila al-tansiq bayna al-ma'na wajadt ahsanu tansiq nahii aya kwamba maana ya aya hii aya imekuja tikisha tena maana aya fulani the way zile zinapangana ukiangalia mtu ambaye atakfanya tadabbur atapata maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika katika kila janib ya ukamili hmm. anaendelea anasema iitikadi yetu kusura al-Qur'an karim asma'nu'minu bi'anna al-Qur'an na tunaamini kwamba anna alquran alkarim kalamullah ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala takallama bihi haqqan Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza kihakika wa alqahu ila jibril kisha kampa jibril fanazala bihi jibrilu ala qalbin nabii sallallahu alayhi wa sallam hili akamteremshia kama wahi kisha akataja adilla za kuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala Ameteremsha Qur'an kupitia nani? Kwa sababu kama dijo wainnahu latanzilu rabbil alamin. Haki hiyo ni mteremshwe kutoka kwa Mola muumba viumbe Kwa hivyo ni ya Allah Subhanahu wa taala wa alqahu ila Wa bi anna عليم على خلقه بذاته وصفاته يقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ونؤمن بانه خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر واستواه على العرش ولويه عليه بذاته ويو خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلاه ونؤمن بأنه تعالى ما خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى فعالهم ويدبر أمورهم يرزب الفقيرة والكثير الكثيرة يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعلى من يشاء ويذل من يشاء يده بخير وهو على كل شيء قدير ومن كان هذا شأنه كان ما خلقته حقيقه وان كان ثوقه على عرشه حقيقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا نقول كما تقول الحلوليه الحلوليه من الجهمية وغيرهم انه ما خلقته في الارض ونرى ان من قال ذلك فهو كافر او ظالم لانه وصف الله بما لا يليق به من النقائص ونؤمن بما اخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حين يتقاطع الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه Mnyesha tsruni Barakallahu fik. Anaendelea Sheikh Rahim Allah kueleza itikadi ya Ahlu Sunnah wal Jamaa itikadi ambayo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufishe isipokuwa tuko katika itikadi hii. Anaeleza kuhusu sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio aliye juu Ash-mu'minu bi anna Allahu 'azza wa jalla 'aliyun 'ala khalqihi bi dhatihi wa sifatihi Tunaamini ya kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ndio yuko kwa dhati yake kwa nafsi yake binafsi kama yakulona baadhi ulama yakamba tabira sifatihi na kwa sifa zake sio kama wanabudai wengine ya kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala kujuu kwa sifa peke yake na baada ya kwamba sana kwamba si kweli utakubali Allah akoju lakini ni kama vile tunasema kwamba nini Raisi yuko juu ya nini la si tunasema kwamba akoju bi bidhatihi wa sifatihi ya kwamba na dalili zote zimekuja kuonesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akoju ala arshihi istawa ame stawa katika arshi yake na imetoeja ya kwamba kuna dalili ya kifitra kila binadamu hakikumbwa na jambo limemsakama Hakiomba uelekea wapi? Hm? Uelekea wapi? Kuna mtu alifundisha. Ni wewe tu yuko mbali nini? Ya Allah. Hata wao wana stajaqisa ya Sheikh ul Islam bin Taymiyyah siku moja amekuja ameitwa na baadhi moja katika watu Hupinga upinga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kujuu fi dhatihi. Anasema akawa wana mazungumzo naye lakini Sheikh ul Islam bin Taymiyyah akafanya nini? Akao na mambo woni akaka kereka kakereka kakereka kwamba ubona nisikizie kisha kali yani, ya mkono juu kusema ya rabb kwa, kwa, yani, kwa sababu hii fitra ni natural ya kwamba binadamu ameumbwa kujuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na adilla za akili za Qur'an za sunna bali ijma ya fitra ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ala, ala arshi istawa kisha akataja aya za kuonesha kwamba kuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-'aliyyu al-'adheem wa huwa al-qahhiru fawqa ibadihi na yee ame watawala utawala juu ya wajawake wa jawaiki, huwa al al kisha akataja sifa ya istiwa alistiwa ameleza anasema waistiwa Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam thummaistiwa 'ala al-'arsh yudbiru al-amr yakoma Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba mbingu na ardhi stawa al-'arshi akafanyaistiwa tendo laistiwa juu ya arshi yakeistiwa maana yake obviously kwa Kiswahili utapata katika kama kwenye tafsiri hiyo ya hiyo tarjuma hiyo ya Kiswahili nasema kisha akatawala amenika ametawala juu ya arshi yake na hii ni, ni makosa istiwa ilimkujibimana kutawala ama utapata wengine ambao wanasema amelingana na neno la kulingana ni mswahili lakini mimi unitatiza lakini wanasema nini amelingana kwa arshi yake yani kama wametua kulingana safu mtu hmm. sema nini istawana nini kitu kama hiyo lakini maana ya istiwa kwa sababu mba ambao wanasema amelingana ni watu ambao wanajulikana na sunna kama Muhammad Sharif kamao kisherehesha na baadhi wasemani anasema na amelingana kwa arshi yake kulingana kunako stai Allah subhanahu taliku bi jalalihi nin. Huonesha kwamba ye hey, yuko katika njia ya al-sunna wal katika takriri ya sifa lakini Kiswahili ya kwamba alistiwabi maana kulingana mimi nafikiria pengine wa Kiswahili wanani kwa mtu anajua pengine amekuwaju ya arshi yake kwa sababu alistiwa anasemaje alistiwala al arshihi uluhuhu alayhi ni juu yake bidhatihi kwa dhati yake ulu wa khasah kuwaju ambao ni khasah yaliku bi ambayo mpasa ama inalingana kulingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala ambao sisi la ya'lamu kayfiyatahu ama la ya'lamu kayfiyatahu illa Allah Allah Subhanahu wa ta'ala anajua vipi ambaye amestawa kwenye arshi. Na pia tunaamini kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala kuwa kwamba yuko juu ya arshi yake amestawa. Ya tunaamini ya kwamba yeye pia uko ki pamoja na waja wake. Hakuna sifa hapa. Lakini yuko na sisi kivipi? Kielimu kutujua. Wa huwa ma'akum aina ma si pamoja na nini sisi Na mtu Dok Maulama anasema kwamba sisi tunaposema ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ako pamoja na sisi yani kielimu na kuduruzuku na kutu hatuja, Ma... hatujafanya hatujaileta maana ya, ati ya kwamba kuwa pamoja inamaanisha kuwa na elimu. Hivo ndio ndugu inamaanisha. Kuwa pamoja mimi nikisema ya kwamba niko pamoja na we pengine uko kwenye msiba, nakasema niko pamoja na wewe. Inamaanisha nini? Niko kwako kwa nyumba yako. Eh? Je, pamoja inamaanisha lazima tuwe pamoja? akasema rais yakasema ninyi watu wa kibira niko pamoja na ninyi kila mtu akona uhuru wake kwa ama? nauliza hai maanishi hivyo sintayo kuwa pamoja imaniishi almaia la yastalzimu as-suhba mola anasema hivyo kwa hivyo ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ya arshi yake nako na kuna pamoja na sisi katika tadbiri yake riaya yake hasa katika baadhi ya muuminiin inna Allah ma'al ladhina taqaw haini maia ambayo ni khasa inallaha maasabirin soteo kwa nini maia ambayo ni khasa ambao wale asubiri yani kwamba maia la yistelzin. na, na hapa wa bi ta'ala ma khlqihi wa huwa ala arshihi ya'lam ahwalahum anajua hali yao yasma aqwalahum na anajua nini yao wa yara na hii kwamba sisi na hii murakaba hii kujua mwenyezi Mungu akona sifa ya kuwa pamoja na sisi ya maia inatupatia sisi kuwa na muraakaba ya kwamba wewe popote ambapo huko, unajua kwamba Allah Subhanahu wa taala akupamoja na wewe ya alam ahwalak anajua hali yako na yasma anajua maneno yako sawa Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. je kuna maana nazungumza mfahamu eh thank you pengine mimi eh kwa sababu ana sema kweli ni mulaadha mzuri lakini ile jamii si sikia anasema akamba lugha pengine mulaadha mzuri na tunaendelea na iqtidai al-sunnah wal jamaa sheikh ana sema wa nu'minu iana allaha ta'ala ma khalqihi yakwa pamoja na viumbe vyake wa huwa ala arshihi na hivyo hivyo bado yuko arshi yake kwa kuwasikia na kwa pamoja na sisi anatusikia anatujua hali zetu na anaona vitendo vyetu yudabbiru l'umur umur a inapeleka mambo yetu yote wayarzuqu al-faqir anatulizuku huko tukiwa chini wa yujbiru l'kasir na anamponya ama nambariki jabri kathir na zamad. Anatenga anatengeza he Eh? Inshallah tareka. Wa yati al-mulk na anapeana ufalme mayasha na anaondo anamnyanganya ufalme yule ambaye anamtaka. Yu'izzu mayasha, anamtukuza amtakae, wa yudhillu mayasha, na namdalilisha yule ambaye anamtaka biyadihi khair mikono yake allah subhanahu wa ta'ala kuna khair yote wa huwa ala kulli shay'in kadir. wa man kana hadha sha'nuhu na yule ambaye hivi hali yake ya kwamba anajua kila jambo kana maa khalqihi haqiqatan. tan hee apo na maji yake kihakika wa in kana na iki na japokuwa yeye apo juu ya arshi yake kihakika kwani allah subhanahu wa ta'ala afanani na nini na viumbe vyake hakati wikiumbe ni kwamba wewe ukiwa hapa ndo uwezi kwa wapi laysa ka mithlihi shay wa huwa samiu wal basir kisha akataja jambo ambalo pengine shaa imestangaa katika baadhi ya awam asma wala nakulu kama takulu hululia kuna baadhi ya watu wanaitakidi wanaitakidia kwamba Mwenyezi Mungu kwa kila kitu Hulul, hala hulala kullu shay kuna wengine wamesema Hala ala baadhi ya asiya, yaani wamekuwa wamefanya kulula ndani ya baadhi ya watu kama na wa Kristu au katika baadhi ya nini? Mwenyezi Mungu yuko ndani ya Yesu na bla bla bla. Na kuna bali ambao wameenda wamefanya tawaso, wamezidisha wakasema kwa katika kila jambo. Na kuna baadhi ya waislamu pengine ufahamu hivi. Ukimuuliza Mwenyezi Mungu kwamba kwa, kwa kila sehemu, sema hili makosa. Bali anasema anasema wanara na sisi tunaona al-sunna wal man kala dhalika. yote ambaye atasema Mwenyezi Mungu akua kila kitu ama akua kila sehemu kuwepo ambayo inakusudiwa hawa yako ndani ya sehemu kwa huwa kafir ima ye ni kafiri ama Mpotevu mpotevo kama ni dhali mtu ni jahili muislamu wajui, tulizoma Mwenyezi Mungu akwapi akasema koni kosemu zote kuna baadhi wa usema hivyo huyu ni mpotevu. Anasema kwa nini tunasema mtu huyu ni kafiri ama mpotevu li annahu wasafa Allah kwa sababu amemsifu Mwenyezi Mungu bima la yaliku bihi bima la yaliku bihi Aimsifu na Mwenyezi Mungu katika mambo ambayo hapasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kusifiwa nayo binan naqais kwa sababu hii ni kumdunisha Allah Subhanahu wa Ta'ala Kusema Allah subhana wa Ta'ala katika kila sehemu Unaposema kila sehemu kuna sehemu nzuri si Na kuna sehemu mbaya si mumba ambaye mmoja Ako kwa kila kitu kuna mambo mazuri na kuna mambo ya najasa, kwa Mulla si mambo ya kuyataja. Hii ni na qaisi ambao na yastalzimu ya, ya kwamba mwenye ambaye ana cha mwezibu kwa katika kila kitu ni, ni jambo ambalo ni khatari. Ana faatubu. Wa na tunaamini bima akbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Na tunaamini kwamba Allah subhanahu aliosema laysalat wa salam mtume wetu Kumuhusu Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba anashuka kila usiku hina yabqa thulatha al-layl tunaamini hivyo kwa wakati huu ambao waislamu wote mwelekea Allah subhanahu wa ta'ala waliwafikiwa kusimama kiamu al ama khasatan katika huu wakati Hini wa daku hii ni fursa ambayo muislamu kuipoteza wakati wa daku mara nyingi inaketi wakati huu wa nini thuluth Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo huwa anashuka katika mbingu ya dunia kisha akasema mai duruni faastajiba lahu nani ananiomba ni mjibu wakati huo unapiga dua nini? unaomba ataka Allah subhanahu wa ta'ala andukuna nini kwa sababu iblis wakati sio wa ramadhan iblis hutuonesha kwamba tuziamkasendwa wakati oh shetani la mstaan wakati sio ramadhani shetani hutudanganya kwamba sisi hatuwezi fanya nini hatuziamka usiku si ndio hata alfajiru tushinda kweli si ndio lakini wakati wa ramadhani tutamka wakati wa daku hii fursa ya kuamka wakati wadaku ni fursa ambayo sisi tunafaa tuitumie vizuri ni fursa ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika thuluthu la akhir anastreamka anatwambia mai duruni fa lahu nani anniomba nimjibu mai yasalni nani nani nimpe ni wakati wako kwamba wewe ukiomba unajua kwamba nini una garantia kupata mai astaghfirni faghfir lahu nani, nani msama nani nani hii ni fursa ni golden chance ikiwa sasa hivi ndio dakika 10 kuna 10 zingine zimebaki ya kwamba kila daku hata kama ni dakika useme nini allahumma gfirli msi mngem sababu tatani ataniomba msamani faeri unapobiga daku yako omba allah subhanahu wa ta'ala ni fursa muntu amepata kisha eh uh, sheikh rahimallah akataja baadhi ya sifa ya allah subhanahu wa ta'ala ni sifa ya kuja al-maji wal-ihtiyana al na sisi tunaamini kwamba allah subhanahu wa ta'ala yati yawmal ma'a katakuja siku ya kiyama lifaslil bainal ibad Kutenganisha na ku baina ya waja li kaulihi taala kalla itha dukatil ardu dakkan dakka na itapogombo na itaposawizisho ardhi ama itavunjwa vunjwa wa jaa wal malaiku saffan saffa atakuja Mwenyezi Mungu kuhukumu watu na malaika wakati huo watako kwenye safu na tunaamini ya kwamba wa bi anna allaha Naamini kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala lima yurid Yeye ndio mfanya na mwenye kutenda mambo yote ambayo anayataka. Wa'minu na tunaitakidi kwamba kutaka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ziko ina mbili. Na kabla kuingia hapa kuna hii tambihi ya kwamba mara nyingi sisi mtu akisema insha Allah, usema nini maana yake? Tutakutana kesho? Mungu semaje asingine. Pakso ile Mungu akifa nini? Mungu akipenda. Insha Allah, ujai inamaanisha Mungu akipenda. Katika lugha ya Kiarabu. Nauliza. Eh? Insha ni kutaka. Allah nikutaka, si ndio? Kwa hivyo yule ambaye anasema insha Allah ni Mungu akipenda. Kwa hivyo anasema mtu sawa nini? Hata wanaweza kwa niwezi. E Kesho leo tutaenda round insha Allah, Mungu akipenda. Kwa hivyo Mungu anapenda jambo hilo lenyenda kulifanya. Lakini amelitaka lifanyike kwa sababu hakuna chochote katafanyika kwenye nini? Kwenye dunia si kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mikitaka. Kwa hivyo kuna tofauti ya kupenda na nini? Kutaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawezaataka jambo na wala alisipende, si ndio? Allah Subhanahu wa Ta'ala alitaka kumuumba shaitan Iblis. Lakini hakupenda, si ndio? Kwa sababu Iblis ndio rais raisi wa uf. Kwa hivyo ni kwamba alimashia kutaka na mahaba ni mtu viwili tofauti. Kwa hivyo mtu anaposema insha Allah asipasiri kwa nini? Mwenyezi Mungu akifanya nini? Akipenda, ni Mwenyezi Mungu akitaka. Anasema kutaka kwa Allah subhana wa Ta'ala ziko aina mbili. Kutaka ambayo maana yake ni mashia ambao ndio Anasema kutaka ziko aina mbili, anasema inna iradata riradatahu Ta'ala naw'an, ziko aina mbili. Kaunia ambayo ni kimaumbile, ni vile ameumba kauni ya kwamba kuna baadhi ambapo mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaka biha muradahu wala yalzam ay yakuna mahbuban lahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba kila kitu, sielewi? Ameumba wezi, ameumba watu mafasik, ameumba masalih, ameumba kila mtu. Po, kwa hivyo kuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni katika irada yake kaunia. Ambapo hailazimishi ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuumba kitendo kifla, kitendo fulani. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka fulani ya uliwe inamaanisha kuie kutaka hiyo Kwa hivyo kuna kutaka ambao nini Hailazimi kupenda. Lakini kuna kutaka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao inalazimisha kupenda ambao ni nini ni al-irada al ya kwamba mambo yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyataka kisheria. Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka tumuabudu, si ndio? Na nalipenda. Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka watu wa Uislamu wote. Hiyo ni nini? Ni sharia. Ni, ni iradatu shar'iyyah lakini ailazimike kwamba yote ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kisheria ufanyike. Angalia Mwenyezi Mungu anasemaaje wallahu yuridu ayyatubu alaykum Mwenyezi Mungu anataka kuwasamehe ya nyinyi. Je, watu wote patamsamawa Allah Subhanahu wa Ta'ala si wote? Ki Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka wote afanyeni hii ni iradatu Allah alshar'iyyah. Haki hii ifaikie kwa atawasa kwa sababu inaweza kuwa pengine isifahamikie lakini nafikiria hapo paka hapo imefahamika japokuwa kuna nini kuna taaqidi ya baad al ibarat kwa hiyo maana yangu isifahamike vizuri lakini alirada ziko ina mbili irada ambayo maana yake ni Mwenyezi Mungu kupenda ambayo ni irada ambayo nini asy-sharia na kuna irada ambayo Mwenyezi Mungu bi maana kaunia time hmm? inaenda bio aah na tunaamini na muislamu yeyote anafahimini hii wanuamini bi anna muradahu yani ma kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala alkauni ya kimaumbile yani ya kikaunia wa shari, na kisheria Tabi li hikma yote bokuwa kwa hikma kumbwa kwa iblis. ni kwa hikma kumbwa kwa ikiwa mtoto mtu ataruzukiwa mtoto ambao ni a hamti ni Allah Subhanahu wa Ta'ala haja huyu mtoto ambaye anakusumbua, isipokuwa ni kwa nini? Kwa hikma. Huyu ambaye umeruzukiwa mtoto ambao ni mwema, mwenye kuswali, jua ni kwa nini? Kwa hikma. Hakuna jambo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka lifanyike duniani isipokuwa ni kwa hikma. Liwe ni lizuri au ni hauni mbovu. Kwa sababu ikiwa ni mbaya, sometimes na kwa ni baa ghairi ya kwamba baadema ulama naseme ya kwamba saa zingine dhambi inaweza kuwa ni bora kushinda hasana wewe ukafanyikiwa ukakuja ukafanya nini ukaanguka kwenye dhambi wayadh billah lakini dhambi hiyo ikakufanya uko ukapanda daraja vipi ni kwamba wewe ukajuta kwa pengine mtu akafanya dhambi kwenye ramadhani mtu pengine wayadh billah yakazini katika mchana wa ramadhani yani amemwingilia afanya jimaa na kisha dhambi kubwa akafanya zina mtu kama huyu ja, pengine tendo kama hili likamuumma sana miaka yake yote akawa ya nini yeye uishi na nini hali ya kumumba Mwenyezi Mungu amsamehe una ya kwamba pengine kafara ambayo Mwenyezi Mungu anza msameheani kwamba pengine asiaje kusakuswali msikitini asiaje kusakia ng'uleni kwa hivyo ile dhambi ilikuwa ni sababu yake kufanya nini nini kufa istiqama ama mwingine ikawa ni hasana ikawa ndio sababu yake kupotea ya kama Mwezi Mungu akamwafikieni mtu asaumi ya 2 na Alhamis akawa yeye mtaani jeu hakuna mtu pengine akiamkasana ndio sisi kwa joey kibiichiote jeu hakuna mtu ameisimama kama mimi akafanya nini akiangalia yeye akiona watu watu wote walioamka saa 3 saa 4 na nini akawa natakabbur ikawa hii iko ndio sababu ye kuangamia kwa sababu mmejiona hapo baina nini he ni bora kwa hivyo sometimes ya kwamba hasana kitu ambapo dhahiri yake inaweza kuwa ni nzuri ikawa nini? Ika wa ni mwenye kumdhuru mtu. na sometimes ya kwamba siri inaweza ku ni sababu ya mtu. Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo analifanya nini kwa hikma. Dualli salatu wasalamu anasema kwamba mtu asiseme asiseme eh leta ni eh faltu wa kaza. mtu asiseme hivyo akiwa na kusudi ya kubadilisha ile kadari Allah subhanahu wa ta'ala kisha shekhe akakuja akazungumza sifa ya mahaba sifa ya mapenzi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wa nu'minu Allah ta'ala yuhibbu awliya'ahu anapenda waja wake awliya wake wahum hum yuhibbuna hu wa wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndiyo alama ya kuonesha kwamba wewe unampenda Mwenyezi Mungu qul in kuntum tuhibbuna Allah Semeni ikiwa kweli mwapenda Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni basi nifuateni mimi kuatamal fundisho ya mtume aliye salatu wa wasalam ndiyo alama ya kumpenda Allah subhanahu wa taala yuhibbu kumulahu Mungu akiyo mtafanya ibada atawapenda kisha akataja adilla zingine za kuonesha kwamba Allah subhanahu wa taala anapenda waja na anachukia baadhi ya waja anapenda baadhi ya sehemu kama jannah ilivyosema ahabul buqa ila lillahi nil masajid sio anachukia baadhi ya nini baadhi ya sehemu aswaq na anapenda baadhi ya vitendo na anachukia baadhi ya nini kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hizi zote ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kisha akakuja katika sifa ya kuridhia Ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia waja wake wema na anakasirikia na kuchukia waja ambao sio kisawasawa kisawa Allahu radiyallahu anhum wa radu anhu ذلك لمن خشى ربه mwezi Mungu anawaridhia hao na hawaridhi wengine wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yardha liman e, yarda ma shar'ahu min al-a'mal wal wa yakrahu ma nahaha anhu min e, minha kisha kataja dalili kwa hiyo ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala naridhia mambo ambayo yeye amekanisha sheria katika vitendo na maneno na anachukia mambo yote ambayo amekataza Allah Subhanahu wa Ta'ala hajakataza jambo isipokuwa alichukia wa nu'minu bi Allah Ta'ala yardha 'an alladhina amanu yezu Mungu anaridhia wote waliowaamini وعامل الصالحات كشكات تجد دليل بأن الله تعالى يغضب من الذي على قالما يستحق الغضب فيولئم الذي من الله من يستحق غضب الله سبحانه وتعالى من الكافرين وغيرهم كاتبوا watu ambao ni makafiri na baadhi ya watu mubtadi'in na watu ambao wameingia katika baadhi ya kabair Allah subhanahu wa ta'ala anawakasirikia mawsuufan bil jalali wal ikram na tunaamini kwamba allah subhanahu wa ta'ala konauso ambao umesifiwa na utukufu al jalali nitoje eh utukufu na naukarimu naukarimu wayabqa wajha wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa Tukufu, kubwa ambazo zilotukuka na karimu na akataja aya ambazo za kuonesha hivyo bal yadahu mabsutatan yumfiku kayfa yasha na Allah subhanahu wa ta'ala huruzuku vile atakavyo na hiyo te kama tulivyoeleza kule mwanzo ni kwamba mtu asitawhamu wa kwamba kuna uso unafana kama binadamu laysa ka mithlihi shayun huwa samiu al basir wa anna Allaha aynain itnataini haqiqatain Tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana macho mawili hakika za kihakika na kwani ametaja kwenye aya Wasnal fulka bi ayunina na kwenye hadithi pia yeye ametaja hijabun nur kashafahu lahtarakat subuhatu wajhi min khalkihi. Basar anakusubia Allah subhanahu wa ta'ala na macho Allah subhanahu wa ta'ala kuna hijab ambayo inazuia baina yeye na waja na yeye ni nuru ambapo idha kashafa akiiondoa hiyo hijab viumbe vyote vita vitakuwa ni kwenye kuchomeka kwa ukali. eh ijada ni kuchomeka kisha anasema wa ajma ahlu sunna na ahlu sunna na wote ala anal ya kwamba macho mawili allah subhanahu wa ta'ala itatan yuayiduhu iko kuna dalili ambayo yakuonyesha iko kwenye nini kwenye maneno ya mtume aliye salatu wasalam fid dajjal ya kwamba innahu awar asma eh, dajjal ni mwenye jicho moja wa inna rabbakum laysa bi awar na allah subhanahu wa ta'ala sio mwenye sio chongo wa naamini wa naamini kisha kataja sifa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haonekani dunia huonekana wapi? Akhira na wenye kumwona ni waamini. Wa naamini anna Allah ta'ala la tudrikuhu labsar absar Wao huwa yudrik al wa huwa al-latif al-khabir. Naamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haadilikiwi na macho na yeye ni mwenye kudiliki mambo yote yote. Hapo sasa Kiswahili payment chain hasa na sabani kuona kukamilifu ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aonekane kwa kukamilifu yani katika fil akhirah fil dunya wal akhirah ma fil dunya ya ja, kwamba akuna yule ambaye anamona Allah Subhanahu wa Ta'ala kwani alimkataza mje wake Musa Musa alikotaka kumona Allah Subhanahu wa Ta'ala sema hantarani hauwezi niona duniani lakini ikifika akhira Mwenyezi Mungu tutamwona kwani عليه الصلاه والسلام na katika baadhi ayat wa wanuuminu bi-annal mu'minina yarauna rabbahum yawmal waumini wa'uminu wa tamuna mawlao sikwae kiyama na dalili hiyo ni ujuhu yawma ilin nadhira siku hizo kutakuwa na sura ambazo zimengara kwa kufurahi ila rabbihana nadhira siku allah subhana wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala tujaleni katika wenye kumwangalia na kumharifu uso siku ya kiyama wa nu'minu bi ta'ala la eh, la la mathila له, au, la mithla lahu likamali sifatihi kama Allah subhanahu wa ta'ala hana yenye kufanana naye kwa kukamilika na hii atataja baadhi ya faida ya kwamba ahli sunnah wal jamaa tunapo ikanusha sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha kudhibitisha ukamilifu ambao ni opposite yake Mathala anasema Allah subhanahu wa ta'ala adhulumu opposite yake nini ni mwadilifu senda kwa hivyo kila sifa ambayo iko kwenye Qur'ani na iko kwenye Sunna kwamba Allah subhana wa Ta'ala amekanushiwa ndani yake kuna kudhibitisha ukamilifu kinyume yake. Tukikanusha dhulma tunaikubali nini ya kwamba Allah subhana wa Ta'ala uadilifu wake umekamilika. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu ukikanusha jambo si lazima iwe itapatikana nini opposite yake. Hasema hilo la dhulma nikisema haya kitabu hayadhulumu mtu maana hani h? Eh? inafanya na uadilifu ama ina uwezo wa kufanya na uadilifu ama ina uwezo wa kudhulumu au nisa nikisema haya mti haidhulumu mtu binafsi wao waosema ya kwamba mwenye ku, mwenye kudhulumu nani binadamu wenzako mti hazi kudhulumu kuonesha kwa kwamba mti aina uwezo ufanya nini? ya kudhulumu. Kwa hivyo pia ina uwezo ufanya nini? Waadilifu unazafanya waadilifu vipi? Kwa hivyo lakini katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukikanusha kinyume, tunathibitisha ukamilifu wa upoziti yake. Tukisema Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, ni adhulumu yoyote, kwa hivyo inamaanisha hili ni mwadilifu kwa wote. Anasema laysa ka mithli shay wa huwa as-sami'ul basir. la ta'khudhuhu Unaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala halali wale mpati usingize. Kuonesha kwamba yeye ako nini? Yaani kusimamia kwake ni kumekamilika. Yaani lazimote bitishi opposite yake likal li, gani likamal hayatihi wa hu la Allah subhanahu wa ta'ala likamal adlihi kwa wa dilifu yake. Wa bi'annahu laysa an am eh, an aamali ibadihi likamali raqabatihi wa ihatatihi na tunasema kwamba Mwenye Mungu agafiliki kwa vitendo vya watu kwani Allah subhana wa ta'ala amekamilika katika kumuangalia binadamu wanaoamini bi annahu la yu'jizuhu shay hakuna jambo linamshinda fi samaawati wa la fil ard likamali ilmihi wa qudratihi kuukamilifu wa elimu yake na nguvu zake wani Allah subhanahu wa ta'ala inna ma eh inna ma amruhu itha arada shay'an mambayaki jambo laki ni kitaka jambo ay yaqula lahu aseu sema kun fayakun na tunaamini kwamba Allah wa ta'ala impati zake Mwenyezi Mungu anasema walaqad khalaqna samaawati wal ardi wama bainahuma fi sittati ayyam wama e, wama min lahub anasema tuliumba mbingu na ardhi kwa siku sita na zote na wama bainahuma fi sittati ayyam na haiku tushika wala haiku tupata chochote katika nini katika uchovu Allah subhanahu wa ta'ala hachoki kwa kuwa nguvu zake ni kamili a minat taab wal iya na tunaamini kulli ma akbata hapa ana sema wa nu'min na tunaamini bithubuti kulli ma athbathathu Allahu li nafsihi au athbathahu lahu rasuluhu min al-asmai wa sifatihi lakinna natabarra natabarra'u min al-muhadhthirina min al-mahdhurain al-adhimain huma ana sema na hipi ni kaida kubwa wakati hu mlango wa majina Aliyothibitisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina zake na sifa zake tuzithibitisha. Na aliyothibitisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi ya wa sallam kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa kadha na kadha tunazithibitisha. Na kuthibitisha hizi tunajikinga na mambo mawili makubwa ambayo ni dhambi mbili ambayo Muislamu afai kuzifanya. Jambo la kwanza ni at-tamthil na la pili ni takyif. Tunathibitisha sifa za Mwenyezi Mungu bila kuifanyia tamthil, kuifananisha na jambo kisha nasema ni mfano mtu aseme kwa moyo wake ayaqula bi qalbihi au bilisanihi, lisanihi sifatu sifatu Allah taala ka sifatu al al-makhlukin asimwe Mungu Li kama mkonoa kadha moja katika ya viumbe hii ni dhambi kubwa wal bali kuna baadhi ambayo laa asema al mumathila mtu ambaye atafananisha Mwenyezi Mungu na viumbe amekufuru kwa sababu vipi utafananisha Mwenyezi Mungu na kiupe umekanusha aya Mwenyezi Mungu laisa ka Asema atakiifu alitakiif ni kusema sifa fulani iko vipi Aniakula anayقولa bqalbihi au lisanihi ni mtu kusema kwa ulimi wake ama kwa moyo wake sifa fulani kushuka kwa Mwenyezi Mungu ni kama kadha na kadha taala kadha wa kadha anasema hii pia ni dhambi kubwa ambayo sisi ahlu waljamaa tunajitenga nayo Wanu'minu na tunaimamini bintifa kulli Allah tunaamini kwa kupinga na kukanusha yote ambayo Mwenyezi Mungu amejikanushia kwa nafsi yake katika dhulma na kuchoka na usingizi yote tuyakanusha na yote ambayo Alaihi salatu wassalam amekanusha kumhusu ambapo Allah subhanahu wa ta'ala innahu laysa na nyingi katika hizi si vamba Mwenyezi Mungu amezikanisha lakini tunazikanusha wa anna dhalika anafi yatadhamman ithbatan kamal kama tulivyosema ya kwamba kukanusha kuna kuna tazamman ukakanusha inabeba ya kwamba kuthibitisha, ukamili, ambao ni kinyume yake kisha ya wanaskutu amma sakata anhu rasulun napo nyamaza yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala swalaatu wasalam hakuyataja na tunaona sisi ahlusunna waljamaa anna saira ala hadha tariq kuenda kwa njia ambayo ni njia ya kuthibitisha, aliyothibitisha Mwenyezi Mungu kwa majina yake na ya sifa zake na kadhibitisha mtume alayhi salatu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesifika na hizo na tukakanusha yote ambayo Mwenyezi Mungu amejikanyusha nafsi yake na mtume akamkanushia na tunaona hii ndio njia wanara ya kwamba kufuata hii njia ala hadha tariq fardun lilzima la buda minhu wadhalikana anna ma'athabathu Allahu li nafsihi wa nafahu anha subhanahu fahuwa huwa khabar Mwenyezi Mungu yote ambaye amekanusha ni habari ametuletea kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kaza na kadha. Ni habari yeye akukaza na kadha. Akauna sifa kadha, akona jina kadha. Anasema na maneno ya na habari ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala analeta kujiusu nafsi yake na kuhusu kila kitu ni lazima kila Muislamu haweni kuisadikisha. Akhbara bihi an-nafsihi Wahua Subh wa Subhanahu wa Ta'ala a'lamu binafsihi. nafsihi wa asdaq wa haditha. والعباد والعباد لا يحيطون به علما وما اثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه فهو اعلم الناس بربه وعن صحه وعن صحه الخلق واعصدقهم وافصحهم ففي كلام الله تعالى ورسوله كمال العلم وصدق والبيان فلا عذر في رده أو ترددي في قبوله Nafikiria kesho tutaendelea hapo lakini kuna ama time bado hiko ama tuna sina dini sasa Hah eh? Kuna jambo kubwa ambalo hili katika majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake mtu utawasafa Yaani kuna baadhi ya watu pengine mtu utaka kuonekana yeye ni ule msemu mtu mtaani ndio mpaka kizungumza mtambainza kesi watu mwita Mwenyezi Mungu mwita, mwita saa muitaaje? Mutasah sindo 58. Sagood. Baadaye waislamu utasikia kusema hivyo. Wallahi mtu angejua maana ya hii hangetajarra kumwita Allah subhanahu wa ta'ala sagood. Saa, saa nyote moja nini maana ya saa? Kuna saa Alex Ferguson sio kila mtu anamjua. Na Sam Allard anamjua Chelsea Jonjo. Saa i ni title ambayo unapewa na ufalme wa nini wa Britain ukifikia level fulani. Sawa. So, Kwa hivyo ni title ambayo binadamu anapea baadhi ya binadamu ambe yamefanya khidma ya utawala fulani. Na ni hasa na katika kingdom ya nini ya United Kingdom wana mtu inaitwa knight, knight. Knight knight, si ndio? Ya kwamba mtu akifika amefanya huduma ile inchi ya Great Britain anatunguzwa na Malkia huyo ama Kimfalme anayekuwa hiyo swoda hapa kuna baadhi ya mambo ambayo anaambiwa sijuili mara tatu ama nini ni kama ina mambo pia kinini ya kikristu. kisha kutoka hiyo siku anaitwa huyu ni saa kutoka leo huyu si Alex Ferguson huyu ni saa Alex Ferguson inakuwa ni nini ni title ya kwamba ni ya kibinadamu kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ikiwewe utamuita nani Sa God kumbonesha kwamba kitu cha kwanza hii ni, ni title lambda ni ya kristo kwa sababu dola ambayo ni ya united kingdom atamse eh, flag zao bendera yao ambayo ni iko ndani ya scotland england ni misaalaba kwanza ni kwamba ni ni shiara katika shiari ya watu ya ku kufuru pili ni ni jambo la kumtukuza nini binadamu kwa hivyo umemfananisha binadamu kama mwenyezi mungu kama binadamu hii yote ni makosa na ni tasahul ambao nini binadamu anafaa jiepukia. Usijifanye mjanja unatakoanisha mbele ya watu vile unajua. Mote Allah jina yake. Mote Allah. Mote Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hapo basi jambo historia hiyo patia pili ya kumwita Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanasema kwamba Mwenyezi Mungu tusimuite Mungu, senda. Lakini tunamwita kwa sababu hiyo ndio lugha yetu. Na wakati wa kwa sababu oh Mungu iko na wingi si ndio muungu miongoni lakini pia ilah, si ndio ama kuna <laughs> mko alisema <laughs> hapo nsikuelewi ila aliha si ndio si ndio kwa hivyo hii inajuzu wewe kumwita mwenyezi Mungu ilah, na iko na wingi amboni aliha kwa hivyo ala wajul ikhbar ya kwamba we kumwita Mwenyezi Mungu Mungu haina mahdhur yote ikio hiyo ndo mahdhur Mahdhur اذا kujawee kusema kwamba Mwenyezi Mungu Allah maana yake ni Mwenyezi Mungu yani ya kwamba neno la Allah ni Mwenyezi Mungu lakini ikiwa ala ikhbar haina nini haina ishkali kwa sababu watu watafahamu vipi watu utaota vipi lazima utahtaji katika neno ambao anafanya nini na mitumi walitumua kwenye kaum zao na lugha zao na, na, na katika kitu ambao ni inajulikana ni ya kwamba hakuwam zote ziko na nini ziko na neno tofauti sio bali kuna baadhi ya kabila hazilitamka neno Allah. Kwa hivyo namna manisha wao ni taa Mwenyezi Mungu vipi? Kwa msemo kwa sababu pengine ile nini tafkhim na nini? Paka mtu ajiyafundishe ile ni Kiarabu na nini? Lakini hiyo ndio dini ya Mwenyezi Mungu al-Azam. Kwa hivyo haina ishkali yoyote. Kuna jambo lingine ambalo pia ambalo sisi Uislamu wa ambapo watu wanafanya tahrir ambapo ugani ngumu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala utamsifu vipi? Kwa sababu utapata saa zingine mtu mara nyingi kukosea. Kwa samhi Allah. Allah nimetu ajabu, usimkosea mazingira. Sielew. Kwa sababu unaogopa kusema nini? Kitu. Sielew. Kwa sababu kitu kule kuningana ya Kiswahili ni nini? Siokuwa na uhai. Lakini sasa Udafata wengi sasa ufanya nini mtu utafuta nini usema Allah nye, mwenye. Kwa sababu lafzi ya kitu na mtu katika lugha ya Kiswahili ni Lakini katika lugha ya Kiarabu Allah wa ta'ala bishay, ayu shay, akbar shahada Lakini katika lugha ya ni ngumu lafu mtu uko mtu wa nini? mtu aje mtu afanya tahrir katika nini? Katika ibarak, ambilu, Allah afkira, papaya, rabu, sana afkira rajabu ata tajam ala kuli hal nafikiria ndako hapo kwa leo niko nafikiria ndamaliza mpaka ifasili kesho tuanzale imanu bil malaika lakini ni nini itakuwa ngumu ikiwa pengine kuna jambo alikufahami kama kuna usuluhu ambao nilifundisha pengine hayi kuweza kufika kwa sababu jambo la itikadi lazima wanini huwa mara nyingi wa mtu wa, akawa sabq al-lisan uweza ku kuleta mambo ikawa nini kalisema neno hata katika uislamu ikiudai maana yake na naomba udhur kwa Kiswahili yangu ni kwa sababu katika fasihi imekuwa ni kwamba imekuwa challenge kusema kwa ya maneno unajua ilahi wabishadun.